היפופוטן! ערב טוב, היום בתוכנו איזה בידור התארח המומחה שלנו לענייני בידור ואירועים רבתי, עלו הוא האיש המעצבן ביותר בעולם! שכרגיל, מאחר! למה אתה תמיד מאחר? למה אתה אומר מאחר? כי אתה מאחר! אז מה אגול? היו פקקים בדרך! טוב, כי אתה נוסע לכאן בשעות השיא! שעות השיא! אל תשאל מה קורה ביום האם! לא הבנתי. לא הבנת, שעות השיא, יום האם, מכוער, שיהיה הוואי! הייתי בא איתי וראיתי שם את איתי. אתה מוכן לדבר לעניין בבקשה? אני אדבר על מה שאני רוצה בעולם! דיוויד בוי ג'ורג' בקל ג'קסון! יעל ארד הוציאה כסף בקניון הזהב! הבנת? זו בדיחה ישנה, ממועדון החמש, הבדיחה הזאת. ניאק! תשמע, אתה מאחר ומזלזל ונגמרו לך התירוצים. אבל אני חולה! תראה, יש לי אדום בעיניים. ממה זה? זה אלרגיה. אז שים טיפות. שמתי, זה אלרגיה לטיפות! אתה מתנהג כאילו אתה לא רוצה לבוא לכאן. למה? אני מצפה לפינה הזאת באחד, שתיים, שלוש, שבע... קיליון עיניים! גוגול עיניים אני מצפה לזה. אתה נראה זה שסובל כל הזמן. למה? דווקא פעם שעברה נהניתי. דווקא, הכל אצלך דווקא. אפשר לחשוב שאתה צדיק מחלם. צדיק Там все... איש מעצבן, אולי תספר לנו סוף סוף על תוכניות חדשות וסרטים חדשים בעולם הבידור. לא, אני אספר לך על תוכניות בעולם הבידור. אתה יודע מה שמעתי? מה? אלא חשים ש... את מי מורידים? את מי? את מי? נו, איזה תוכנית? אותך הם מורידים! זו לא התוכנית האחרונה עכשיו? לא, אנחנו צריכים לשלושה שבועות חופש. כן, חופש, כן, מורידים, מורידים. סוף סוף מוזיקה ברצף ביום שבת. גם אם נצא מנקודת הנחה שמורידים אותי. הנחה <laughs> <laughs> <למשפחה> <laughs> די! מה יש לך? תרגע, מזל שאתם יוצאים לחופש, אתה כולך פאזלים פאזלים! סע לאילת או פריז, תנוח שם. עדיף אילת! למה לא לפריז? היית שם? תראה, בפריז לא הייתי, אבל ראיתי תמונות! נו? מה נו? בפריז כלום לא זז, האנשים במכוניות הכל תקוע! באילת נחמד, יש לך יש לך אנשים שבאים לך והם קוראים את הטקסט לפעמים גם אם הם רוצים, אבל היום טוב, אז נשב איך זה? תשמע, לך תשמע, תשמע, תשמע, יש לנו עוד דקה. אתה הולך לספר לנו על קולנוע ותרבות או שנסיים עכשיו? אין בעיה, אני אספר לך על סרט, אני אספר לך כאילו אני עושה סרט, כמו פעם שעשינו, אתה תגיד לי איזה סרט אני עושה לך. מה? איזה סרט זה? איזה סרט? נו. איזה הפצוע אנגלי, אוי, אוי, איזה סרט זה, איזה סרט... אמא, תביא שוקולדים, אמא, איפה השוקולדים, תביא שוקולדים. אין לו איזה סרט? תינוקה של רוזמרי. אה, קראת לו תשובה, אה, מניאק. די. רגע, רגע, איזה שחקן מפורסם, אני מחכה עכשיו. נו, עזה, נו. לא יודע, אתה מאחורי קיר, בואי... בואי הנה, בואי הנה. נו, no, no, זה, זה ברוס וויליס שהוא מאחורי קיר, אותו קיר, okay, אבל שיש... זה בכלל דומה לסרטים. זה בדיוק זה... כמו בסרטים, גם עכשיו אנחנו כמו בסרטים. מה? זה בטח יש איזה סרט דוקומנטרי של איש דפוק שמראיין אותי עכשיו, יאהה. ואני ציפיתי שתספר לנו קצת על סרטי אקשן, כמו המחסל, I... המפצח. המחסל, המפצח בסרטים שאתה רואה? המחסל? כן, okay, okay, יש בעיות? לא כלום, זה שמות מצוינים לסרטים. המארגן, ראית? נו די. המסמיך. אתה צוחק עליו. לא, די, תרגע, לא צריך להתעצבן, שבוע הבא יש לקט. עוד פעם יש לקט, אתה מדבר לעצמך, אתה מספר מה יהיה שבוע הבא! אין לכם מערכונים, על לקט, עוד פעם! שמע, אם אתה מערכונים חדשים, אז יש לי בשבילך רעיונות, על מערכון הבית מלון שמעת? לא, מה זה? שמע, שמע, מי שחוד הולך לבית מלון אומר למנהל, אדוני המנהל, יש לי מלא נמלים בחדר! אז המנהל אומר לו, תתעלם מהם, הם ילכו. מה, זה לא מצחיק. רגע, שנייה, יש שם מערכון המשך! בית נמאס לי עם הניאקים שלך, עוד ניאק אחד, ויהיה פה רצח בשידור חי. רצח בשידור חי, ורוצחים את אנשילון? יאה! יאה! הצגרתי אותך! הצגרתי אותך! מה זה הנבוט הזה? מה, אתה לא מתכוון להרביץ לי, נכון? אתה ממש ילדותי תעשה את זה, אה? אני! לא, ילדותי! אני! לא, ילדותי! עוד פינה של איש המעצבן, נסתיים הלאה, כן. וואי. יופי. טוב, איש קום, נגמר הקטע. קום, קום, נו. נו, משחק אופי מצוין, הגיע הזמן לקום. יש מעצבן? יש מעצבן? קום כבר! יש מעצבן! מה עשיתי? יואו, אני לא הרגתי תשע מעצבן! מה עשיתי?! אני הרגתי תשע מעצבן?! מה עשיתי?! מה עשיתי?! ערב טוב, והרי ידיעה שהגיע זה עתה. הנהלת התוכנית מוסרת שהמערכון בו נהרג האיש המעצבן הוא לא אמיתי, ולכן לא כדאי להתייחס אליו ברצינות. לא אמיתי? הרי כולנו שמענו שהרגו אותו. אתם לא יכולים להסתיר אינפורמציה מה... אנו מתנצלים על התקלה, מיד נשוב עם מערכון נוסף ומשעשע. שלום רפאל. שלום. מה שלומך רפאל? אה, אה. אף אחד לא צריך לדעת על הרצח טוב, שתיים, כאילו לקרוא כלום דבר. אז מה שלומך רפאל? נהדר, עברתי דירה. ולמה עברת דירה רפאל? כי לא היה לנו כוח לשטוף כלים, אז העדפנו פשוט לעבור דירה. <laughs> ולמה לא שטפתם כלים? רפאל? בגלל <laughs> ש... נו די כבר. <laughs> הכל בסדר רפאל? <laughs> זה כאילו הכל בסדר. <laughs> אני לא יכול יותר. אתה יכול רפאל? <laughs> אני לא יכול להסתיר את הסוד הנורא. אני רצחתי את האיש המייצמן ביותר בעולם! וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שלום, אני נמצא כרגע בבית העלמין על שם בודניוק והנה רב פקח שואלי עולה לשאת את דבריו את דברו, את דברו דמויות יקרות, מאזינים חביבים עקב הנסיבות המצערות אני לא אוכל לשאת את הדרשה השבועית שלו מעפר באת ולעפרת שוב זה משפט שאמר לי בן אחותי בן אחותי הוא קבלן עפר ונמאס לו מהעבודה הזאת כל היום אני רואה עפר, הוא אומר לי אני הולך לעבודה, יש לי עפר אני בא הביתה, יש לי עפר אבל האיש המעצבן בניגוד אליו היה איש גדול ועוד היה אפשר להגדיל אותו בשקל תשעים. בדיחותיו המשעשעות נשמעו מארצנו ועד למגף האיטלקי, לפיל ההודי ולבלינצ'ס ההונגרי. אני זוכר שיום אחד הוא דפק אצלי בדלת ואמר... לא, לא, לא, הוא אמר את קצת יותר חזק. אה, אתה נכון, אני חי! איש מעצבן, מאיפה אתה מדבר? מהבטן אני מדבר, אתה לא מהבטן. זה נכון, אני קורא לא שמתם לב שהכנסתם מישהו חי, אה? נראה לכם שהתפטרו ממני כל כך מהר? יש לי קיליון טריוויליונת שם עוד, אדוני. הבעיה הזאת נבדרה ונסיים במה שהוא עשיתי. אף פעם כך שואל אם הוא צריך עכשיו מלון גדול מהתיק? אני אפוצץ לכם את העונה? היפו פוטרס. נהנית מהקטע? יופי. עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם קטנים. אז מי שרוצה לעזור, שייכנס להיפו פוטרס. C קח אותי, קח אותי. איש מעצבן, תעשה לי רטוב.